Дощ розійшовся по-справжньому. Він вилискував на бруках площі розбитих місяців, ганяв туди-сюди розірвані оздоби, прапори, биті пляшки, а іноді чиюсь вивергнуту вечерю. Досі частенько гуркотів грім. У повітрі висів свіжий запах зелені, над бруківкою підіймалися пасма анської імли. Скоро мало розвиднітися. Ваймс пробирався площею, і його кроки перемоклими відлунням розліталися між навколишніми будівлями. Отже, хлопець стояв ось тут. Вдивляючись крізь клапті туману в будинку довкола площі, Ваймс намагався зорієнтуватися. Він ступив уперед. Отже, дракон літав тут. «А ось тут його вбили», – сказав вголос Ваймс і запустив руки в кишені. «Чого там тільки не було?» Ключі, корки, шматки мотузки, пальці зімкнулися на уламку крейди. Він опустився на коліна. Стрибнувши вниз з його плеча, Ерол пошкандибав шукати недоїдки, що лишилися від святкування. Ваймс помітив, що він обнюхає кожну знахідку і лише потім їсть. Це здавалося трохи дивним, бо він все одно ні від чого не відмовлявся. А голова дракона була приблизно десь тут. Ваймс позадкував, проводячи крейдою по бруківці, повільно сунучи мокрою безлюдною площею, ніби справляючи ритуал якогось стародавнього культу. Ось крило, що вигнулося в напрямку хвоста, який простягнувся ген аж сюди, а тепер взяти крейду в іншу руку і до того крила. Завершивши, він пройшов у центр свого креслення, провів руками по бруківці і аж тоді збагнув, що очікував, ніби вона виявиться теплою. Тут неодмінно щось мало лишитися. Щось. Ну, він не знав, лі, чи подібне, або хрусткі шматочки підсмаженого дракона. Ерол почав їсти розбиту пляшку. Йому явно дуже смакувало. «Знаєш, що я думаю?» – запитав у нього Ваймс. «Що він іще повернеться?» Знову розкотився Гуркіт Грому. «Та ні, нічого», – пробурмотів Ваймс. «Це мені просто на думку спало. Не все так страшно». Ерол закляк, так і не дожувавши. Напрочуд повільно, ніби на дуже добре змащених олією шарнірах, голова дракончика піднялася вгору. На що ж він так уважно дивиться? На шматочок порожнього неба такий звичайнісінький, що годі було дати ще якийсь опис. Капітан здригнувся під плащем. Мечні якась. «Слухай, не треба цих вибриків!» – заспокоїв дракончика Ваймс. «Нема там нічого!» Ерл затрусився. «Просто дощ!» – продовжив Ваймс. «Ну жбо, дай-дай пляшку. Яка смачна пляшечка!» З пащі дракончика вирвалось тоненьке перелякане скиглення. «Стривай!» – сказав Ваймс. Роззирнувшись навколо, він помітив одну з ковбасок, що продавав нудль. Якийсь голодний гуляк жбурнув її сюди, зрозумівши, що ніколи не зголодніє аж так. Ваймс підібрав її, кинув вгору і гукнув. «Дивися!» Зважаючи на її траєкторію, він був впевнений, що ковбаска впаде на бурківку Її не повинно було затягнути прямісінко в якийсь тунель у небі, а ще тунель не мав би дивитися на нього. Зборожнечі вирвалася сліпуча пурпурова блискавка і вдарила в будинки з найближчого краю площі. Вона пробігла кілька ярдів по стінах і зникла так швидко, що можна було подумати, ніби її взагалі не було. Потім вона спалахнула знову і цього разу влучила у дальню стіну. Світло вдарило в каміння, по повутинням щупалець, не би шукаючи чогось. Третя спроба. Схожа на актинію, вертикальна колонна, що здійнялася у повітря футів на 50-60. Твердо ставши, вона почала повільно крутитися. Ваймс відчув, що має якось прокоментувати ситуацію. «Ах!» Обертаючись, колона випускала тонкі зігзаги світла, що тремтливо лягали на дихи, іноді опускаючись, а іноді відскакуючи, щоб знову повернутися. Вона чогось шукала. Несамовито дряпаючись, Ерол миттю видерся в Ваймзові на спину і міцно вчепився в плече. Пекучий біль гадав, що треба негайно щось робити. Знову закричати? Капітан спробував видобити із себе ще одне «Ах!» Ні, мабуть, ні. У повітрі розлився запах плавленої обляшанки. Карета леді Ремкін увірвалася на площу. Звук лунав такий, наче крутилася рулетка, а потім загуркотіла бруківкою прямісінько до Ваймза і зупинилася перед ним. Її перед тим ще смикнули, щоб розвернути, і якби коні не підкорилися, то переломали б собі ноги. Несамовите видиво, у грубому шкіряному фартуху, рукавицях і тіарі, замотана в тридцять ярдів перемоклого рожевого тюлю, нахилилася до нього і закричало: Залазь, ідіот і нещасний! Рукавиця вчепилася в ваймзове плече і втягнула безпорадне тіло всередину. Годі волати, наказав привід, вклавши в ці слова безмір накопичуваної поколіннями природної влади. Ще один вигук, і коні, що досі стояла заклякнувши, рвонули в галоп. Карета застрибала по бруківці. Допитливе щупальцями миготливого світла торкнулося по водів, але миттю втратило інтерес. «Мабуть, ви і гадки не маєте, що тут коїться!» – прокричав Ваймс, перекриваючи потріскування вогню. «Ані найменшої!» Світляні лінії павутиною розповзлися містом. На відстані вони поступово блякли, Ваймс уявив собі, як вони пролізають крізь вікна під дверима. Воно ніби щось шукає, крикнув він. Добре було б забратися звідси, поки воно це не знайшло, згодні. Язик вогню вдарив у темну вежу мистецтв, сліпо ковзнув її зарослим плющем стінами і зник під куполом бібліотеки невидної академії. Інші промені блимнули і згасли. Леді Сібіл Ремкін зупинила карету на дальньому краю площі. «Навіщо йому бібліотека?» – насупилася вона. «Може, щоб підчитати щось?» «Не кажіть дурниць!» – відмахнулася Леді Ремкін. «Там нічого немає, крім купи книжок. Що заминулося б читати блискавці?» «Щось дуже коротке». «Я впевнена, що ви аж ніяк не повною мірою задіяли свій інтелект». Світляна смуга, вибухнувши, перетворилася на сліпучу арку в декілька футів завширшки, і повисла між куполом бібліотеки та центром площі а потім чомусь перекинулася на вогнену сферу, що стрімко розпросторювалася усією площею, аж раптом зникла, лишивши по собі ніч, заповнену мерехтінням пурпурових тіней, і площу, заповнену драконом. Хто б міг подумати? Стільки влади, і так близько? Дракон відчував, як його заливає магією, як він із кожною миттю відновлюється всупереч усім нудним законам фізики. Це були вже не дрібки, які перепадали йому раніше. Тепер все по-справжньому. І не покладено меж для того, що він може зробити, отримавши таку потугу. Але спершу треба декого вшанувати. Втягуючи носом світанкове повітря, дракон винюхав, чи ніде не смердить чиєюсь свідомістю. Шляхедні дракони не мають друзів. У їхньому світогляді найближчий відповідник для поняття друга – ворог, якого досі не вбито. Повітря застигло і запала тиша. Здавалося, ще трохи і стане чутно, як повільно осідає пилюка. Спираючись на всі чотири, бібліотекар кружляв і кружляв між нескінченних книжкових полиць. Над головою, як завжди, висіла непорушне склопіння бібліотеки. Йому здавалося цілком логічним, що коли існують ряди зримих полиць, то мають бути ще інші ряди між самими книжками, утворені квантовими брижами під вагою слів. З бредолежного боку деяких столажів явно лунали дивні звуки, і бібліотекар знав, що обережно витягнувши одну-дві книжки, міг би зазирнути в інші бібліотеки під іншими небесами. Книжки викривляли час і простір. Причина, з якої власники згадуваних вище безладних і вбогих букиністичних крамничок, часто здаються трохи не від світу цього, полягає в тому, що насправді вони часто саме такі. Випадково прибилися до цього світу, бо не там повернули у власній крамниці, десь у тих вимірах, де діловий етикет цілком дозволяє постійно носити домашні капці і відчиняти крамницю лише туди, коли є настрій. Входячи у бі-простір, ви дуже ризикуєте. Проте найзаслуженіших бібліотекарів, які відчайдушне з в царині бібліотекарства, довели, що вони того достойні, приймають у таємне товариство і навчають суворого містецтва виживання по той бік відомих нам пулиць. Усі ці мистецтва бібліотекар чудово опанував, однак за те, що він зараз намагався зробити, його могли б викинути не лише з товариства, але, може, з самого життя. Бібліотеки, хоч би де вони не стояли, поєднані у бій просторі. Усі бібліотеки. скрізь. І бібліотекар, визначаючи свій шлях за книгознаками, вирізбленими на стелажах його попередниками, ідучи на запахи навіть на шепіт ностальгії, схожий на пісню «Серен», прямував до однієї з них, дуже особливої. Його втішало лише одне, якщо він помилився, то ніколи цього не дізнається. На землі дракон чомусь почувався незатишно. У повітрі він був у своїй стихії, рухався плавно і красиво, навіть коли намагався спалити тебе вщент, а не землі просто величезний гад. На тлі сірого світанкового неба повільно здійнялася і повернулася гігантська голова. Леді Ремкін із Ваймзом сторожко визернулося за стічного жолоба. Ваймс рукою стискав Еролову пащу. Дракончик скиглив, наче копнути ногою цуценя, і виривався. «Який чудовий екземпляр!» Пошипки, який здалося, сказала Ладі Ремкін. «Чому ви постійно це повторюєте?» Перевалюючись площею, дракон черкнув кігтями по бруківці. «Я знав, що його не вбили», – прогорчав Ваймс. «Усе відбулося надто чисто. Ніде жодного шматочка дракона. Готовий присягнутися, що його запроторили кудись за допомогою магії. Погляньте на нього. Це ж просто неможливо. Йому потрібна магія, щоб підтримувати життя». Що ви хочете цим сказати? запитала Леді Ремкін, не відводячи погляду від закованих у броню боків. Що він хотів цим сказати? А й справді що? Ваймс швиденько розкинув мізками. Я хочу сказати, що це просто фізично неможливо, от. Воно таке важке, що нізащо не могло б літати чи дихати вогнем. Я ж це вже казав. Але цей дракон здається цілком реальним. Я до того, що магічні істоти якось ніби напівпрозорі. «А то ж, він реальний. Такий реальний, що далі нема куди», – гірко промовив капітан. «Але, можливо, йому потрібна магія, як нам... як нам... сонячне світло чи їжа». дайте він чарофак?» «Я вважаю, що він харчується магією. От і все», – сказав Ваймс, який не мав класичної освіти. Усі ці болотяні дракончики постійно на межі вимирання, а уявіть, що колись у доісторичні часи хтось із них раптом навчився використовувати магію. Колись у світі було повно природної магії, замислилася Леді Ремкін. От бачите, врешті-решт усім живим істотам потрібне повітря і море. Якщо навколо є природний ресурс, його обов'язково хтось використає, правда? І тоді зникають проблеми з поганим травленням, надмірною вагою, розмахом крил і тому подібним. Адже про все це має подбати магія ось так. Але магії знадобиться дуже багато, подумав він, і йому б не вдалося точно і впевнено сказати, який обсяг магії здатний так змінити світ, аби вкритий сталевою лускою багатотонний велетень шугав у небі, ластівка. аж ніяк не менше, ніж цілий безмір. І всі ці крадіжки хтось годував дракона. Капітан озирнувся на бібліотеку невидної академії. Величезне нагромадження магічних книжок і найпотужніший осередок чистої сили чарів у дискосвіті. А зараз дракон навчився самостійно добувати собі їжу. Ваймзу стало болісно очевидно, що леді Ремкін поворухнулася. А наступної миті він уже із жахом дивився, як вона крокує до дракона, випнувши величезне мовковадло підборіддя. «Тряся! Що ви робите?» – гучно прошепотів він. «Якщо він родич болотяних драконів, може я зумію його приборкати?» – відповіла та. «Треба дивитися їм в очі і говорити рішучим суворим тоном. Бачите, у них сили волі немає. Це просто великі слимаки». На свій сором Веймс усвідомив, що його ноги аж ніяк не хочуть рвонути з місця в безумну вилазку і дати йому можливість відтягнути леді Ремкін назад. Його гонор був від цього не в захваті, а тіло відчувало цілком реальну загрозу вплавитися у найближчу стіну, і загрожувало це аж ніяк не гонору. Палаючими від сорому вухами, він почув її голос. «Поганий хлопчик!» – площею розкотилося відлуння цього жорстокого вироку. «Боги!» – подумав він. «Невже драконів дресирують саме так?» «Вказують їм на випалений шмат підлоги і погрожують натицяти носом?» Набравшись духу, він визернув з-за жолоба. Дракон повільно крутив головою, наче стрілою крана. Йому було трохи важко зосередити погляд на леді Ремкін, бо вона стояла дуже близько. Ваймс помітив, як примружилися величезні червоні очі, істота намагалася розгледіти, що коїться в неї просто під носом. Вона здавалася спантиличною, і Ваймс цілком розумів цю реакцію. «Сидіти!» Ряпкнула леді Ремкін таким безапеляційним тоном, що навіть Ваймс мимоволі відчув, як підгинаються ноги. «Гарний хлопчик! Може, десь тут у мене є шматочок коксу?» Вона поплескала по кишені. Дивитися в очі – ось що найважливіше. «Не варто їй було відводити погляд навіть на мить», – подумав Ваймс. Дракон ліниво підвів один пазур і пришпилів її до землі. Не тямлячись від жаху, Ваймс наполовину підвівся, і тоді Ерол вирвався і одним стрибком перемахнув через жолоб. Він застрибав площею, наполовину летів, наполовину біг, ляскаючи крильцями і хапаючи пащею повітря. Дракончик намагався дихнути вогнем, але з горлочка виривалося лише хрипке відригування. Назустріч йому линуло біле-блакитне полум'я. Через площу пролягала смуга розжареної лави у кілька ярдів завдовжки. Однак сміливця не зачепило. Та й важко було поцілити в Ерола, поки той летів, бо він і сам не знав, куди його несуть крильця і де він опиниться наступної миті. Спинившись, дракончик неодмінно загинув би, тому він, мов перелякана, але затята броунівська частинка, крутився дзигою та підстрибував, ухиляючись від дедалі нещадніших вогняних пострілів. Великий дракон зіп'явся на задні лапи. Пролунав такий звук, наче розмотували десяток яхкерних ланцюгів одночасно, і спробував збити набридливого зухвальця. Тієї миті ваймзові ноги нарешті припинили опір і вирішили, що в ряди годи можна і погеройствувати. Тримаючи меч на поготові, раптом якось згодиться, він миттю подолав відстань, що відділяла його від леді Ремкін, схопив її за плече і за шмат просякнутої грязюкою сукні, і закинув на спину. Ваймс подолав декілька ярдів, перш ніж усвідомив, який це помилковий маневр. вичевив із себе він. Хребет і коліна плавилися, намагаючись поєднатися навіки. Перед очима блимали пурпурові цятки. На додачу до всього того, в шию впиралося щось дивне, але гостре, і, схоже, вироблене з китового вуса. Завдяки інерції вдалося ступити ще декілька кроків. Ваймс розумів, що коли зупиниться, його просто розчавить. У своєму родоводі ремкіни століттями робили ставку не на красу, а на здорову дебелість і міцний кістяк і домоглися чудових результатів. За кілька футів від нього на Бруківці затріскотіло блакитнувати драконяче полум'я. Потім він і сам не міг достеменно пригадати, чи справді підстрибнув на кілька дюймів у повітря і зміг подолати решту дистанції до схованки бігом у цілком достойному темпі. Можливо, у надзвичайних ситуаціях кожен здатен оволодіти вмінням миттєво пересуватися, яке для Ноббі стало другою натурою. Хоч там як, жолоб тепер опинився позаду, а Леді Ремкін лежала в його обіймах, точніше, притискала його руки до землі своїм тілом. Він спромігся висмикнути їх і почав розтирати її, щоб повернути до життя. А далі що? Поранений на ній він не побачив, щось пригадував про те, що треба нібито розстібнути на людині одяг, але в цьому разі точно не впорався б, знадобилися б спеціальні інструменти. Леді Ремкін вирішила цю нагальну проблему, схопилася за край жолоба і рвучко сіла. Он як. промовила вона. Я тебе зараз капцем. І тут вона вперше поглянула на Ваймза. Якого милого тут? Знову заговорила вона, а потім нарешті помітила, що коїться в нього за спиною. «От собака! Пардон за мою хапонійську!» Ерол втрачав сили. Його крильця обрубки не були придатні до справжнього польоту, він не падав лише завдяки тому, що несамовито махав ними ніби курча. Повітря з посвистом розтинали величезні пазури. Одним із них зачупила фонтан на площі, і він вщент розвалився. Наступний удар втрапив точнісінько в Ерола. Він пролетів у Ваймза над головою по прямій висхідній східній траєкторії і врізався у дах. «Піймайте його!» – крикнула Леді Ремкін. «Піймайте нагайно! Справа життя і смерті!» Здивовано глянувши на неї, Ваймз кинувся вперед і підняв Ерола, коли дракончикове грушоподібне тіло перевалилося через край даху і впало вниз. Воно виявилося надиво важким. «Слава небесам!» – сказала Леді Ремкін, важко спинаючись на ноги. «Вони так легко вибухають! Це могло дуже погано закінчитися!» І тут вони згадали іншого дракона. Цей був не з тих, що вибухають, а з тих, що полюють на людей. Вони повільно розвернулися. Нависаючи над ними, чудовисько фиркнуло і відвело погляд, немов би, ці двоє не становили для нього жодної цікавості. Воно важко піднялося в повітря, і одним лінивим помахом крил розвернулося і повільно відлетіло геть від площі, вгору, поринаючи в туман, що клубачився над містом. Ваймс більше переймався зараз маленьким дракончиком, якого тримав в руках. У животі в нього загрозливо буркотіло. Тепер капітан шкодував, що не приділив більше уваги книжці з анатомії драконів. Можливо, бурчання в животі означає, що дракон от, -от вибухне? Чи треба чекати, поки воно припиниться? Ми повинні його наздогнати, сказала леді Ремкін. Де карета? Вайм змахнув рукою приблизно в тому напрямку, куди, як він міг пригадати, рвонули перелякані коні. Ерол чхнув, випустивши хмарку теплого газу, що смерділа гірше, аніж в льоху наїдки. Кволо, дригнувши лапкою в повітрі, він лизнув обличчя Вайм за язиком, що нагадував розжарену тертушку, вирвався з рук і пошкандубав геть. Куди це він? Пророкотіла Леді Ремкін, яка вийшла з імли, тягнучи за собою коней. Вони впиралися, як могли, з підкопити, що крисали по бруківці, вилітали іскри, але будь-який спротив був марним. «Він досі намагається викликати його на двобій», – сказав Ваймс. «А схоже, було, що відступиться, правда ж?» «Вони б'ються, мов скажені», – пояснила Леді Ремкін, коли він заліз у карету. «Бачте, кожному треба, щоб супротивник вибухнув». А «Я думав, у природі переможна тварина просто падає на спину, демонструючи покору. Та й край», – сказав Ваймс, коли карета задорохотіла бруківкою за болотяним дракончиком, що вже розчинявся в тумані. «У драконів не так», – сказала ладі Ремкін. «Коли якийсь недоумок підставляє тобі черево, треба його випатрати. От і все. Такий у них підхід. Майже як у людей, правда ж?» Над Анкморпорком щільно нависали хмари. А над ними сяяло сонце дискосвіту, золоте і неквапне. Дракон виблискував на світанковому світлі, пересуваючись у повітрі, виконуючи неймовірні викрутаси і повороти просто для задоволення, а тоді він згадав про справу на цей день. А вони дуже самовпевнені, щоб його викликати. Під ним на вулиці дрібних божеств від краю до краю блукала шеренга людей, попри густий туман, ставало все велелюдніше. «Як ви називаєте предмети, схожі на тонкі сходинки?» – спитав сержант Колон. «Драбинами?» – сказав Морква. Багатенько їх», – сказав Нобі, підійшов до найближчої і копнув. «Ой!» – чоловік пробирався кудись наполовину похований оберемком прапорів. «Що відбувається?» – спитав Нобі. Прапороносець зміряв його поглядом і запитав. «Хто хоче знати мартопляси?» «Ми перепрошуємо! Ми перепрошуємо!» сказав Морква, виринаючи з тумана, наче айсберг. Чоловік скорчив кислу міну. Ну, це ж коронація, хіба ні, відповів той. Треба підготувати вулиці для коронації, підняти прапори, повикидати старі стяги, хіба ні? нобі глипнув на мокру тканину. Не аж таки на вигляд, як на мене, сказав він. Радше нові. А що це за товсті вигнуті фігури на тому щиті? Це королівські гіпопотами Анка. – гордо мовив чоловік. – Нагадування про нашу славну спадщину. – І як довго ми матимемо цю славну спадщину? – запитав Ноббі. – Від учора, звісно. – Хіба можна отримати таку спадщину за один день? – сказав Морква. – Для цього ж потрібен час. – І якщо у нас її ще немає, – озвався сержант Колон, – присягаюся, скоро матимемо спадщину. Моя дружина залишила для мене про це повідомлення. За всі ці роки вона стала монархісткою. Він люто копнув тротуар. «Ха!» – сказав він. «Чоловік рве, жили тридцять років, щоб покласти на стіл шмат м'яса, а вона все торочить про якогось хлопчака, що стане королем за п'ятихвилинну роботу. Знаєте, що я отримав до чаю вчора ввечері? Сендвічі з яловичиною. А з них накрапало». Дві кони парубків не зреагували належним чином. «Оу!» – сказав Ноббі. «Справжня суковита яловичина?» – спитав Морку. Така з хрусткою скоринкою лискучими крапельками жиру. І не пригадує, коли востаннє смакував непросмаженим м'ясцем зі скоринкою. Замріявся Ноббі, наче перебуваючи в гастрономічному раю. Дрібка солі і перцю, і маєте страву достойно ко... Навіть не кажи, попередив колон. А найліпше встромити ножа і зрізати жирок, і він порстне золотисто коричневими бризками, мриливо сказав Морква. «Така мить достойна ко... Заткнись! Заткнись!» – закричав колон. «Ви просто... Що відбувається, чорт забери?» Вони відчули раптовий порив вітру і побачили, як туман над ними склубочився і розвіявся біля стін будинків. Струмінь холодного повітря промчав вздовж вулиці і майнув геть. «Здається, там на горі щось пролетіло», – сказав сержант. Він похолов. «Як гадаєте? Ми бачили, що він обиває, хіба ні?» твердо сказав Ноббі. Ми бачили, що він зник, сказав Морква. Вони дивилися один на одного, самотні та змоклі на вулиці, заповнені туманом. Там, на горі, могло бути будь-що. Уява заселяла вогке повітря жахливими істотами, та найгіршим було усвідомлення, що природа могла перевершити уяву. Ні, сказав Колон. Напевно, це просто великий болотяний птах, або ще щось. «Хіба ми не мали би щось зробити?» – спитав Морква. «Так», – відказав Нобі. «Треба чим швидше вшиватися звідси. Згадайте Гаскіна». «Може, це і інший дракон?» – сказав Морква. «Треба попередити людей і...» «Ні», – серйозно сказав сержант Колон. «Бо вони, а, не повірять нам, і, б, тепер у нас є король, і то його робота – дракони». «Точно», – сказав Нобі. Він справді може розвітитися. Дракони, знаєте, вірогідно королівські тварини. Як Олені. Треба виконувати тридлини. Тридлини. Короткі, безглузді релігійні ритуали, що виконуються щодня святими дервішами-балансирами, відповідно до слова слізливих слів. Щойно подумавши про бивство дракона, адже король десь поблизу. Добре, що ти так по-простому, сказав колон. Просто так, підказав Нобі. Такий підхід не надто громадянський, почав було морква, його перебив Ерол. Маленький дракончик вибіг на середину вулиці, задерши обробок хвоста, і сфокусував погляд на хмарах у небі. Він пройшовся просто поряд із Шеренгою, не звертаючи на неї уваги. Що з ним? сказав нобі. Гуркіт позаду сповіщав наближення карети Ремкін. Люди. невпевнено сказав Ваймс, дивлячись крізь туман. Однозначно, сказав сержант Колон. «Ви бачили дракона, окрім ерела? «Ну...» е, – сказав сержант Колун, поглядаючи на інших двох. «Щось таке, сер, можливо, щось таке і було?» «Тоді не стійте тут, як стадо тюхтіїв!» – сказала Легі Ремкін. «Залазьте, тут повно місця!» І це було справді так. Мабуть, коли цю карету змайстрували, вона була чудом із чудес. Плюш, позоло та китички, Але час, не надто дбайливе ставлення. подерти сидіння, адже тут часто перевозили драконів, зробили своє. Втім, від карети все ще відгонило привілеями, стилем і драконами певна річ. «Що думаєте робити?» – спитав колон, калатаючись в кареті туман. «Вимахувати!» – сказав Нобі, граційно жестикулюючи перед валами довкола. Такі речі огидні, насправді, роздумував сержант Колон. Роз'їжджати в отаких каретах у той час, коли є люди без даху над головою. Це карета Леді Ремкін, сказав Нобі. Тож це гаразд. Звісно, але якщо до її предків, га? Великі будинки і карети не здобудеш, бодай трішки не скривдеш і бідняків. Ви дратуєтесь, бо ваша жінка вишиває на спідні мокрони, сказав Нобі. Нічого не вдієш, обурено сказав сержант Колон. Я завжди твердо відстоював права людини. «І гнома», – сказав Морква. «Так, звісно», – невпевнено мовив сержант. «Але вся ця справа з королями і лордами – то все суперечить базовій людській гідності. Усі ми народжені рівними. Мене просто нудить». «Ніколи не чув, щоб ви так говорили раніше, Фредеріку», – сказав Нобі. «Сержант колон Нобі». «Перепрошую, сержанте». Туман набув форми справжньої осінньої антморкпольської бамії. «Щось на зразок горохового супу, лише густіше, рибніше і з інгредієнтами, про які ви навряд чи знаєте». Ваймс вдивлявся в туман, намакаючи до кісток від вологості. «Я просто змушу його показатися», – сказав він. «Тут повернемо оліворуч». «Хто знає, де ми?» – спитала ладі Ремкін. «Десь у діловому районі», – коротко відповів Ваймс. Ерол почав рухатися повільніше, поглянув угору гору і заскиглив. «Він не може побачити ту чортову тварюку в цьому тумані», – сказав Ваймс. «Не дивно, що...» Наче на підтвердження туман засяяв. Просто перед ними він розквітнув, наче хризантема, і видав звук гум? «О, ні», – простогнав Ваймс. «Тільки не знову». «Чи все гаразд і з чашами цілісності? Чи істину вони наповнені?» мовив брат-дозорець. «Так, наповнені повінця! Води світу чи зреклися? Так, зреклися повністю! Чи скуті численними ланцюгами демони нескінченності? Чорт!» – сказав брат Тінкар. «От завжди є щось!» Брат-дозорець погодився. «Лише одного разу ми спромоглися виконати стародавні і вічні ритуали правильно, і все було чудово, правда? Вам варто це залагодити!» не можна пошвидше брати Дозорцю? А що, як я просто зроблю ці двічі наступного разу?» – сказав брат Тінкар. Брат Дозорець невдоволено погодився. Здавалося, ця думка слушна. «Гаразд», – сказав він, – «а зараз повертайтеся з усіма, і ви маєте називати мене виконувач обов'язків Верховного Грусмейстера, зрозуміло?» Просвітлені брати оцінили його звернення без належної шани. Нам ніхто не казав, що ти будеш виконувати обов'язки верховного гросмейстра, промирив брат предверник Ну ви всі знаєте, що я, чорт забирай, добре виконую свою роботу, тому верховний гросмейстер і попросив мене відкрити ложу, бо він затримується через усю цю коронацію, зверхньо сказав брат дозорець. Якщо це не робить мене виконувачем обов'язків верховного гросмейстра, то що ж тоді робить? Не розумію, промимрив брат придверник. Ти не можеш отримати такий високий титул отак. Тебе можна було б назвати розпорядником ритуалів. Так, сказав брат Тінкар. Не розуміє, чого це ти диреш носа? Тебе навіть не навчали монахи тим усім древнім та загадковим таємницям чи чомусь такому? Ми тут зависаємо годинами, сказав брат-предверник. Це неправильно. Гадаю, ми заслуговуємо на нагороду. Брат-дозорець усвідомив, що втрачає контроль і спробував застосувати дипломатію. «Я певен, що верховний гросмейстер скоро прибуде», – сказав він. «Давайте не будемо псувати все просто зараз. Хлопці, організувати цю битву з драконом усе зробити правильно – це ж було щось чи не так? Ми через усе це пройшли, правда ж? Варто почекати ще трішечки, гаразд?» Колос фігур у капторах і мантіях зсунулося, демонструючи невдоволену згоду. «Гаразд. Досить справедливо». «Безперечно!» ж, Ну якщо так, то так!» У свідомості брата-дозорця ядрався сумнів, що щось пішло не так, але він не міг зрозуміти що «Гмм...», – сказав він, – «брати!» Ті неохоче посунулися. Щось у кімнаті засвистіло в повітрі, сама атмосфера «Брати!» – повторив брат-дозорець, намагаючись утвердитися «Ми усі тут, чи не так?» Почувся тривожний хор згоди Звісно, ми тут. Отже, справа. Так. так. Так. Так. І знову було це відчуття неправильності речей, якого ти не можеш торкнутися пальцем, бо твій палець надто наляканий. Та тривожні думки брата-дозорця перервалися з креготом на даху. Декілька шматків штукатурки впали в коло. Брати? – нервово повторив брат-дозорець. То був один із тих звуків тиші, довгий дзвінкий звук тиші максимальної концентрації, і цілком можливо звук затриманого в повітря в легенях завбільшки зі скирти сіна. Корабель мужності брата дозорця тонув, його покинули останні щури самовпевненості. Брате придвернику, чи не міг би ти відкрити засувку до жасткого порталу, сказав він тремтячим голосом, і тут засяяло світло. Не було болю, не було часу. Смерть відкидає багато речей, особливо якщо прибуває в момент, коли температура настільки висока, що може випорватися залізо. Серед тих речей є й ваші ілюзії. Висмертні останки брата дозорця спостерігали, як дракон летить геть у туман, відтак поглянули вниз на калюжу розплавленого металу, каменю і різних мікроелементів, що залишилися від секретного штабу, і його мешканців, як він усвідомив, з безпристрасністю, що є частиною буття мертвим. Отак проживаєш життя і завершуєш його як мазок, що крутиться тобі, наче вершки у чашці кави. Якими б не були ігри богів, грають вони у достобіса загадковий спосіб. Він поглянув на фігуру в капторі, що стояла позаду нього. «Ми не мали такого наміру», – слабко сказав він. «Чесно, жодних правопорушень. Ми лише хотіли того, що нам належиться». Кістлява рука поплескала його по плечу. І то було недобре. Смерть мовив. «Вітаю!» Окрім Верховного Гросмейстера, у час дракона поза штабом був лише один просвітлений брат, і то був брат Загрибун. Його послали по піцу. Брата Загрибуна завжди відсилали по їжу. Так було дешевше. Його ніколи не турбувало опанування мистецтва оплачувати покупки. Коли Варта під'їхала услід за Еролом, брат Загрибун стояв зі стосом картонних коробок і роззявленим ротом. Там, де мав бути жорсткий портал, залишилася лише тепла кубка оплавлених уламків. «О, боженько!» – сказала леді Ремкін. Ваймс вислизнув з карети і поплескав по плечу брата Загрибуна. «Пробачте, сир!» – сказав він. «Ви часом не бачили, що...» Коли брат Загрибун повернувся до нього обличчям, то це було обличчя людини, яку перестріли біля входу в пекло. Його рот усе ще був роззявлений, та він не міг мовити й слова. Чи не могли б ви провести мене до ярду? сказав Ваймс. Маю причини вірити, що ви. він завагався. Він не цілком був упевнений, що мав причини вірити. Ясно, що цей чоловік винен. Ви б визнали його винним, просто на нього подивившись, і не те, щоб він був винен у чомусь конкретному, просто винен у загальному сенсі. м сказав брат за Сержант Колон обережно відкрив кришку верхньої коробки. «Що робитимете, сержанти?» – спитав Ваймс, відступаючи. Е, «Виглядає, як хапонійська гостра з анчоусами», – тоном поціновувача сказав сержант Колон. «Я маю на увазі чоловіка», – сказав Ваймс. М -м -м -м -м", сказав брат Загребун. Колон заглянув під каптор. «Я його знаю, сир», – сказав він. Бендже легкоступ Богіс. Він з гільдії злодіїв. Я давненько його знаю, сир». Хитрий маленький негідник, зазвичай працює в академії. Чарівником? – спитав Ваймс. Підробітки, сер. Садівником, теслою і всяке таке. О, так. Чи можемо щось зробити для бідолахи? – спитала леді Ремкін. Нобі Хвацьковий салютував. Можу зарядити йому по яйцях, якщо забажаєте, моя леді. Сказав брат за грибун і несвідомо затремтів, побачивши сталеву посмішку шляхетної леді, яка вирішила не показувати, що зрозуміла щойно сказане. Покладіть його в карету, ви двоє, сказав Ваймс, якщо ви не проти, леді Ремкін. Сивіл, поправила леді Ремкін. Вайс почервонів і продовжив. Дуже добра ідея його ув'язнити і пред'явити звинувачення у крадіжці книжки, а саме викликання драконів. Майте рацію, сер сказав сержант Колон. Піца вистигає, до речі. Самі знаєте, що сир стає перепаскудним, коли вистигає. І не бийте його, застаріг Ваймс, навіть якщо без сліду. Моркво, ходімо зі мною. Зголосився брат за грибун. І візьміть Ерула, додав Ваймс. Він тут просто скаже ні. Віддаю належне, він сміливий малий демон. Прекрасно, що ви про це подумали, сказав Колон. Ерол бігав туди сюди коло зруйнованої будівлі і підвивав. «Гляньте на нього», – сказав Ваймс. «Не дочекаються бійки». Він подивився на туман, що клубачився. «Там точно щось є», – подумав він. «Що робити, сер?» – запитав морква, коли карета від'їхала. «Нервуєтесь?» – спитав Ваймс. «Ні, сер». Ти, як він це мовив, щось сколихнуло у Ваймсових думках. «Ні», – сказав він. «Не нервуєтесь?» «Гадаю, це у вас від гномів. У вас немає уяви». «Певен, що роблю все якнайкраще», – твердо сказав Морква. «Так, і відсилаєте всю свою платню матері?» «Так, сир». «Чудовий ви хлопець». «То що робити, капітане?» – повторив Морква. Ваймс роззирнувся, зробив кілька безцільних розпачливих кроків, а потім широко розвів руки і плеснув себе по боках. «Звідки я знаю?» Сказав він Гадаю, попередимо людей Мабуть, нам найліпше вирушити в палац Патриція А потім У тумані були сліди Ваймс завмер, приклав палець до губ І затягнув моркву у провулок, щоб сховатися Із клубу в туману виронула постать Ще один із тих Подумав Ваймс Зрештою, немає закону, який би забороняв вбирати довгі чорні плащі каптури. Може бути, дуже не цілком невинних причин, чому ця постать вбралася у довгий чорний плащ, натягнула каптур і стовбичить на світанку біля щойно спаленого будинку. Мабуть, варто попросити його назватися. І зробив крок. Перепрошую, сер, почав було він. Постать озирнулася, було чутно шипіння від вдиху. Якщо ви не заперечуєте, я хочу спитати. За ним, молодший констеблю! Постать добре стартувала. Промчала вулицею і дисталася роги, поки Ваймс був лише на півдорозі. Він встиг завернути за ріг і побачив, як постать зникає у провулку. Ваймс побачив, що біжить лише він один. Відхикуючись, він зупинився і побачив, як Морква неспішно трюхикає довкола рогу. У чому справа? – прохрипів він. Сержант казав, що мені не варто бігати, – сказав Морква. Ваймс кинув на нього невиразний погляд, а потім збагнув – Ох, – сказав він. – Розумію. Не думаю, щоб він мав на увазі усі випадки. Він ще раз подивився у туман. – Небагато у нас шансів зробити, бодай, щось у цьому тумані і на цих вулицях. – Може, знайдемо якогось невинного свідка? – спитав Морква. – Ванк -морк так? – Так, сер. – Схопимо його просто тому, що він рідкісно сказав Ваймс. Він поплескав Моркву по плечу. Ходімо, нам варто піти до палацу Патриція. Палацу короля? виправив Морква. Що? спитав Ваймс. Потяг його думок тимчасово забуксував. Зараз це палац короля сказав Морква. Ваймс кинув на нього кривий погляд і видав короткий невеселий смішок. А й, справді погодився він наш король, що вбиває драконів, гарно спрацював він зітхнув. Їм це не сподобається. Їм і не сподобалося. Нікому. Першою проблемою була придворна гвардія. Ваймзові вони ніколи не подобалися. Зрештою, він їм теж ніколи не подобався. Гаразд. Цілком можливо, що гвардійці трохи легковажили законом, та на фахову думку Ваймза вони були за крок до найгірших кримінальних елементів, які лише могло породити це місто. Наступний крок – це крок униз. Вони мали б трохи реформуватися, аби, бодай, могла виникнути думка про внесення їх до переліку десяти небажаних осіб. Вони грубі. Вони жорстокі. Вони не прибирали стічні канави, а були тим, що знаходять у прибиральних стічних канавах у моменти найбільшого виснаження. Патриції платив їм дуже добре, ймовірно, і тепер був хтось, хто теж платив їм дуже добре, бо коли Ваймс підійшов до воріт, двоє гвардійців, які щойно спиралися на стіни, виструнчилися, нагнітаючи психологічну атмосферу максимального правопорушення. Капітан Ваймс, сказав Ваймс, дивлячись просто перед собою, побачити короля, це надзвичайно важливо. Та краще б так і було, відповів гвардієць. Капітан Слаймс, так? Ваймс монотонно сказав Ваймс. Через В. Один із гвардійців кивнув напарникові. «Ваймс через В. Химерно!» – мовив другий гвардієць. «Це терміново!» – сказав Ваймс із дерев'яним виразом обличчя. Він намагався просунутися вперед. Перший гвардієць виступив уперед і різко пхнув його в груди. «Туди ніхто не зайде!» – сказав він. «Наказ короля, розумієш? то ж можеш йти під три чорти, капітане Ваймс, через В». Не слова додали Ваймзові рішучості, а те, як той чоловік захихотів. Відійдіть, сказав він. Гвардієць нахилився і постукав Ваймзові по шолому. Хто це тут намагається мені наказувати? Який скоп? Бувають такі миті, коли кинути бомбу по справжньому приємно. Молодший констеблю моркво. Заарештуйте цих людей, наказав Ваймз. Морква відсалютував. Так, сер. Сказав він, розвернувся і зграбно попрямував туди, звідки вони прийшли. Гей! гукнув Ваймс услід Морки. Саме це я й хотів побачити, сказав перший гвардієць, опираючись на спис. Ініціативний цей ваш хлопчина має голову на плечах, не захотів чекати, поки йому відкрутять вуха. Хлопець далеко піде, якщо лише і далі чинитиме мудро. Дуже розумний, мовив другий гвардієць і приставив спис до стіни. Дратуєте ви мене, чуваки, з варти. Швендієте скрізь, ніколи належно не працюєте. Хозуєте своєю владою, наче на вас треба зважати. Тож ми із Клеренсом покажемо вам, що таке справжня служба. Отак. Одному я б точно міг наваляти, – подумав Ваймс, відступаючи кілька кроків назад. Принаймні, якби він відвернувся. Клеренс спер спис до воріт і плеснув у долоні. Почулося гучне і жаске улюлюкання. Ваймс дивовано подумав, що той звук видав не вортовий. З за рогу на шаленій швидкості вибіг морква, тримаючи в кожній руці посакирі. Він наближався, прискорюючись, його велетенські шкіряні сандалі хльоцали по бруківці і постійно лунав цей клич Діда, діда, діда, діда, діда! наче хтось потрапив у пастку на дні глибокого каньйону з гучним відлунням. Двоє гвардійців остовпіли від здивування. На вашому місці я б пригнувся, сказав Ваймс звідкись знизу. Морквені сокири вилетіли з його рук і полетіли зі свистом, наче дві кукуріпок. Одна сокири влучила у ворота палацу, пошкодивши їхню верхівку. Друга поцілила впершу і розколола її. Тоді з'явився морква. Ваймс звідійшов і присів на найближчу лавку і скрутив собі сигарету. Закуривши, він мов, «Цього цілком достатньо, констеблю. Тепер вони спокійно підуть із вами». «Так, сер, яке звинувачення?» спитав Морква, тримаючи в кожній руці помлявому тілу. «Образи офіцера варти під час виконання обов'язків і... Е, так, опір арешту». «Відповідно, розділ 7 сьомому акту про громадянський порядок від 1457 року», сказав Морква. «Так», – урочисто сказав Ваймс. «Так, так, гадаю, що саме так». «Але вони не чинили сильного опору, сер, зауважив Морква. «Гаразд, тоді спроба опиратися арешту». Думаю, ми зможемо залишити їх біля стіни до нашого повернення. Припускаю, вони не захочуть кудись податися звідси. Ваша правда, сер? Не кривдіть їх, добре, мовив Ваймс. Не можна кривдити заарештованих. Так, сер, ревно сказав Морква. Заарештовані мають права відповідно до Акту про гідність, громадянські права від 1341 року. Я постійно це кажу Капралові Нобі. Так і кажу йому, у них є права. Це означає, що не варто застосовувати копняки. Добре кажете, констеблю. Морква глянув униз. Ви маєте право мовчати, сказав він. Ви маєте право не шкодити собі, падаючи зі сходів, що ведуть до камери. Ви маєте право не вистрибувати з вікон. Ви не повинні казати нічого і розуміти, що все, що ви скажете, може бути використане як доказ. Він дістав нотатник і лизнув олівець, ще більше нахилився до Ваймза. Перепрошую, запитав морква у капітана. Як пишеться стогін, цер»?» Стогін, гадаю. Дякую, сер. До речі, констеблю. Так, сер. Чому сокири? Вони ж були озброєні. Тож я узяв сокиру у коваля на ринку, сер, і сказав йому, що ви трохи пізніше за них заплатите. А той Лемонд – гномський військовий йодель, сер, гордо сказав він. "Дуже добрий", сказав Ваймс, ретельно добираючи слова. "Та я буду вдячний, якщо наступного разу ви попередите про таке гаразд». "Звісно, сер. У письмовій формі, гадаю". Бібліотекар гойдався. Він не нато просунувся у своїй справі, бо існували речі, які він недолюблював. Живі істоти еволюціонують, прагнучи заповнити усі наші довкілля, а декотрі з них чудово сховалися у запилюженій безмежності біпростору. Вони були значно незвичайніші, аніж звичайні незвичайні істоти. Переважно він міг почуватися у безпеці, спостерігаючи, як краби невинно пасуться у пилюці. Але коли вже вони наближалися, треба було ховатися. Кілька разів він втискався в полиці, коли з них падав котрийсь тезарус. Він терпляче зачекав, коли стадо істот проповзло геть, випасаючись на змістовному наповненні вибраних книжок і лишаючи по собі купи малих тонких томів літературної критики. І там були і інші речі ті, від яких він спішно тікав, намагаючись не витріщатися. І за всяку ціну треба було уникати кліше. Він доїв арахіс на верхівці драбинки і бездумно оглядав верхні полиці. Територія однозначно була йому знайома, чи, принаймні, він мав таке відчуття, що з часом вона буде йому знайомою. У бій просторі по-іншому сприймається час. Він відчував, що знає обриси окремих полиць. Заголовки книжок, хоч і нечитабельні, дражливо натякали на розбірливість. Навіть запилюжене повітря пахло чимось, що він впізнавав. Він швидко пришкодильгав повз боковий прохід, завернув за ріг і, на мить, втративши орієнтацію в просторі, потрапив у вимір, який люди, не знаючи нічого кращого, вважають нормальним. Він відчув сильний жар, його хутро нашурошилося, поступово вивільнялася темпоральна енергія. Він був у темряві. Простягнув руку і помацав вигине книжок поблизу. А тепер він знав, де він був. Він був удома. Він був удома тиждень тому. Було важливо не по собі слідів. Та це не було проблемою. Він видерся на найближчу книжкову шафу і поспішив кудись під світлом зірок, що линуло з купола. Люпін Вонс відвів погляд від стосів паперів на столі, його очі почервоніли від утоми. У місті ніхто нічого не знав про коронацію і він мусив усе залагодити самотужки. А зробити треба було чимало, він це знав. «Так!» – сказав він різко. «До вас, капітан Ваймс», – відповів секретар. «Ваймс із Варти?» «Так, сер. Каже, що справа надзвичайно важлива». Вонс поглянув на список справ, що також були надзвичайно важливими. По-перше, королівська коронація. Єрархи п'ятдесяти трьох релігій зголосилися на цю почесну місію. Буде ще та сутичка. По-друге, королівські коштовності – чи радше те, що вони не були коштовностями корони. Коштовності корони зникли за часів повередніх поколінь. Ювелір з вулиці правних ремісників з усіх сил намагався встигнути витворити щось із скла і позолоти. Ваймс міг зачекати. «Скажіть йому, нехай приходить в інший день», – відказав Вонс. «Тішимося, що ви нас приймаєте», – сказав Ваймс, з'являючись на порозі. Вонс пильно подивився на нього. «Коли ви вже тут?» Почав він. Ваймс кинув свій шолом на стіл, що, на думку секретаря, було вкрай неввічливо, і сів. Прошу сідати, мовив Вонс. Ви вже снідали? запитав Ваймс. Не почав була вонс, не турбуйтеся, бадьоро сказав Ваймс. Констебель морква піде на кухню і пошукає щось. Цей дядько нехай покаже, де кухня. Коли вони пішли, Вонс перехилився через купи паперів на столі. Сподіваюсь, у вас вагомі причини, мовив він. «Дракон повернувся», – сказав Ваймс. Якусь хвильку Вонс на нього витріщався, а Ваймс витріщався у відповідь. Вонсові відчуття повернулися з якихось кутків, в які вони відскочили. «Ви ж на підпитку, правда?» – запитав він. «Ні, дракон повернувся». «Послухайте», – почав Вонс. «Я його бачив», – твердо сказав Ваймс. «Дракон? Ви впевнені?» Ваймс перехилився через стіл. «Ні, я, мабуть, жахливо помилився». Заворіщав Ваймс. То було щось геть інше із велетенськими кихтями, величезними шкіряними крилами і гарячим вогненим подихом. Є ще ціла купа подібних істот. Але ж ми усі бачили, що дракона убили. Я не знаю, що ми бачили, сказав Ваймс, але знаю, що бачив я. Він відхилився назад, його трясло. Раптом відчув шалену втому. Так чи інакше, сказав він уже нормальним голосом, він спалив будинок на мийній вулиці, як і інші. «Хтось врятувався?» Ваймс окупив голову руками. Він подумав про те, коли він востаннє спав. ідеться про нормальний сон, ну, знаєте, з простирадлами. Чи їв, наприклад. Це було вчора ввечері чи позавчора. І взагалі, якщо вдуматися, він спав у цьому житті чи ні. Не схоже на те. Руки Морфея засукали рукави і подавали його мозку правильні імпульси, Та Ваймс пручався. «Хтось врятувався?» «Хто хтось?» – запитав він. «Люди в будинку, звісно», – сказав Вонс. «Гадаю, що в будинку були люди. Вночі, я хочу сказати». «А? А, так. Це не був звичний будинок. Я думаю, це було щось на зразок штабу таємного товариства», – далі Ваймс. У голові в нього щось клацнуло, але він був надто втомлений, щоб з'ясовувати, що саме. «Маєте на увазі магію?» «Не знаю», – відповів Ваймс. «Може бути. Хлопці в мантіях». Зараз він скаже мені, що я перевтомився, подумав Ваймс, і матиме рацію. Слухайте, доброзичливо сказав Вонс. Люди, які бабраються в магії і не вміють її контролювати, вони можуть підірвати себе і підірвати себе? А у вас були шалені дні, еж? м'яковів далі Вонс. Якби ж мене збив з ніг дракон, а потім мало не спалив заживо, гадаю, мені б весь час марилися б дракони. Ваймс витріщався на нього із роззявленим ротом. Він не міг дібрати слів. Усі ці дні він тримався, наче всередині був пружний і еластичний вузол, та зараз він цілком ослаб. «А ви не думаєте, що перевтомилися?» – запитав Вонс. «Ах!» – подумав Ваймс. «Хороший жарт!» – і повалився вперед. Бібліотекар обережно нахилився над книжковою шафою і простягнув руку. Ось вона. Його тверді нігті намацали корінець книжки, обережно витягнули її з полички і підняли. Він акуратно присвітив ліхтарем. Жодного сумніву, викликання драконів. Єдиний примірник перше видання, ледь пожовкле і надзвичайно драконне. Він поставив ліхтар поруч і почав читати першу сторінку. «М -м -м сказав Ваймс, прокинувшись, я приніс вам чудове горнятко чаю, капітане, сказав сержант Колон. І фіглянок. Ваймс дивився з нерозумінням. «Ви спали?» – охоче пояснив сержант Колон. «Вас просто виробило, і морква приніс вас сюди». Ваймс роззернувся і тепер, впізнуючи, що він у ярді, сказав. О. ми знові дещо розслідували», – сказав Колон. «О той будинок, що розплавився, знаєте, так от, там ніхто не живе». «Це кімнати, які здають в оренду. Отож ми дізналися, хто їх орендував. Там є сторож, який щоночі виносить стільці і замикає приміщення. Він не знає, як все сталося. Ну, ви знаєте, які й ті сторожі». Нобі відступив трохи назад, чекаючи на овації. «Чудова робота», – чемно сказав Ваймс, мачаючи фіглянок у чай. «Його використовували три товариства» сказав Колон і дістав свій запісник. Ангмопорське товариство шанувальників містецтва, хм -хм, морський клуб народного танцю і пісні та просвітлене братство ночі темною, мов чорне дерево». «А чому?» – запитав Веймс. «Ну, знаєте, витончене мистецтво. Просто чоловіки малюють молодих голих жінок. Отаке всяке», – пояснив поціновувач Колон. «Мені сторож розповів. У деяких з них навіть фарби на пензлях немає, знаєте, сором який». У цьому головному місті, мабуть, мільйони історій, подумав Ваймс. Але чому мені завжди трапляються саме такі? Коли вони зустрічаються? спитав він. Що понеділка о на восьму вхід десять пенсів, швидко відповів колон. А щодо народних танцюристів, то з цим жодних проблем, пам'ятаєте, вам завжди було цікаво, що капрал Нобс поробляє у свої вільні вечори. Колонове обличчя розпливлося в усмішці від вуха до вуха. Ні, не повірив Ваймс. Тільки не Ноббі «Ага», – сказав Колон, задоволений результатом. «Що, стрибає собі з дзвіночками і вимахою хустинкою? Він каже, що це важливо – зберігати давні народні традиції», – сказав Колон. «Нобі, пан за ці сталевим носаком у пах, я просто перевіряв клямку, і вона сама відчинилася?» «Так, дивний старий світ, ага ж? Він дуже цього соромиться». «Ну треба ж», – сказав Ваймс. «Таке завжди виявляється, ти ніколи не знаєш, як саме». Хай там як сторож сказав, що просвітлене братство постійно лишає по собі безлад. видріпані крейдою позначки на підлозі, сказав він. Ні, ніколи не ставлять стільці на місце і не миють чайник. Останнім часом вони збиралися частіше, додав колон. Минулого тижня малювальники голих жінок були змушені зустрічатися де інде. «Що ти зробив з нашим підозрюваним?» – запитав Ваймс. «З ним? Ой, він накивав п'ятими, капітани», – пересоромлено відповів сержант. «І як так?» Не схоже було, що він у стані втекти. «Ну, коли ми повернулися, то всадовили його біля вогню і вкутали, бо він і далі тремтів, розповідав сержант Колон, поки Ваймс застібав своє обладунки. «Сподіваюся, ви не з'їли його піцу?» «Ерол з'їв. Це через сир, бачите, він таке геть...» «Продовжуйте». «Ну, – розповідав Колон недоладно, – він і далі типу тремтів, і бідкався про драконів, і всяке таке, нам, чесно кажучи, стало його шкода». А тоді він раптом зривається і геть без причини вибігає в двері. Ваймс кинув погляд на велике й відкрите нечесне сержантове обличчя. «Геть без причини?» – перепитав він. «Ну, ми вирішили перекусити, і я послав Нобі в пекарню, бачите? І, ну, ми побилися об заклад, що ув'язнений має щось з'їсти». «Так», – підбадьорливо сказав Ваймс. «Ну, коли Нобі спитав, чи не хоче він, щоб йому підсмажили фіглянок, він просто закричав і втік». Отак просто? спитав Ваймс. Ви йому ніяк не погрожували? Аж ніяк, капітане. Цілковита таємниця, як мене спитаєте, він щось постійно торочив про якогось верховного гросмейстра. <гум> Ваймс виглянув у вікно. Сірий туман вкутав світ приглушеним світлом. Котра година? спитав він. П'ята, сер. Гаразд. Що ж, перш ніж це мніє, колон прокашлявся. Ранку, сер, це вже завтра, сер. «Ви дозволили мені спати цілий день?» «Рука не піднялася вас збудити, сер. Жодної драконячої активності, якщо ви про це. Насправді все наче вимерло. Ваймс зиркнув на нього і відчинив вікно. Туман клубочився повільним водоспадом із жовтими краями. «Ми переконані, що він полетів собі», – почувся колонів голос позаду. Ваймс втупився у важкі темні хмари, що клубочилися вгорі. «Сворюваюся на час коронації, ви погодитеся». Стурбовано продовжив колон. З вами все гаразд, церк. Він нікуди не полетів, подумав Ваймс. Нащо йому кудись летіти? Ми не можемо завдати йому шкоди, і в нього тут є все, що він хоче. Він десь там у горі. З вами все гаразд, церк, повторив колон. Він мусить бути десь там, у горі, в тумані, там вдосталь всіляких веж. У кодрі коронація, сержанта? – запитав він. Опівні, сер, і пан Вонс передав для вас повідомлення про те, що ви у своїх найкращих обладунках маєте бути серед усіх міських керівників, сер. І сержант Зашерет та денний загін вишикуються в почесній сторожі, сер. З чим? невпевнено спитав Ваймс, уважно вглядаючись у небо. Пробачте, сер. Ваймс примружився, щоб краще розледіти дах. перепитав він. Я сказав, що вони вишукуються в почесній сторожі, сер, повторив сержант Колон. Він там угорі, сержанте, сказав Ваймс. Я практично чую його запах. Так, сер, покірно відповів колон. Він вирішує, що робити далі. Так, сер. Вони, знаєш, зовсім не дурні. Вони просто не думають так, як ми. Так, сер. Тому у греці з почесною сторожою. Я хочу, щоб моїх троє людей були вгорі на дахах. Зрозуміло? Так, се, са... що? Вгорі на дахах. «На самому верху. Коли він з'явиться, я хочу, щоб ми перші про це знали». Кулон своїм виразом спробував показати, що сам він не хотів. «Ви гадаєте, це добра ідея, сер?» – ризикнув він. Вам скинув на нього порожній погляд. «Так, сержанти, гадаю. Це моя ідея», – холодно відповів він. «А тепер ідіть і виконуйте». Залишившись сам, Ваймс умився і поголився в холодній воді, а тоді довго нишпорив порив у похідній скрині, аж поки не видобув на світ свій церемоніальний нагрудник і червоний плащ. Що ж, плащ колись був червоним і подекуди досі таким лишався, хоча більше нагадував невеличку сітку, яку успішно могли використовувати для ловлі-молі. Там також був шолом, виклично без плюмажу. Шар золота завтовшки з молекулу давним-давно з нього злушився. Він якось почав відкладати на новий плащ, але що сталося з грошима? У кімнаті вартових нікого не було. Ерл лежав на уламках четвертого ящика фруктів, який для нього роздобув Нобі. Рештку вже було з'їдено чи перетравлено. У теплій тиші невпинне буркотіння його живота звучало особливо гучно. Час до часу він пхикав. Ваймс неуважно почухав його за вухом. «Що з тобою, малий?» Двері з тріском розчахнулися. Морква увійшов, помітив Ваймса, що сидів на почепки біля розтрощеного ящика, і відсалютував. «Ми за нього трохи хвилюємося», – зголосився він. «Не з'їв своє вугілля, просто лежить тут, труситься і весь час скаболить. Як гадаєте, може з ним щось не так?" «Можливо», – сказав Ваймс. «Але щось не те – це цілком нормально для дракона. Вони завжди дають цьому раду, так чи інакше». Ерл скорботно глянув на нього і знову заплющив очі. Ваймс натягнув на нього клапоть у кривала. Почувся писк. Він понишправ довкола тремтливого драконового тільця, витягнув маленького гумового бегемота, здивовано на нього витріщився і кілька разів для проби натиснув. «Я подумав, він може з цим гратися», – трохи присоромлено сказав Морква. «Ви купили йому іграшку?» «Так, сер, «Яка добра думка». Ваймс сподівався, що морква не помітив пухнастого м'ячика, захованого позаду в коробці. Той був досить дорогим. Він залишив їх удвох і вийшов назовні. Зараз там було ще більше прапорів. Люди починали вишикуватися вздовж основних вулиць, хоча лишалися ще години чекання. Атмосфера навколо досі гнітила. Раптом він відчув апетит такий, що його вгамує щось більше, ніж келих другий. За давньою звичкою він попрямував поснідити до реберні гарги, і там його чекала ще одна неприємна несподіванка. Зазвичай єдиною оздобою там була камізелька облуди гарги, а з їжі були добрі ситні страви на холодний ранок. Самі калорії, і жир, і протеїни, і, може, вітамін, що тихенько плакав, бо був геть самотнім. Тепер кімнату перетинали вигадливо зроблені паперові стрічки серпантину і на його дивилося написане крейдою меню, в якому слова «курунація» і королівський то тут, то там траплялися у кожному криволястому рядку. Ваймс втомлено тиснув пальцем у заголовок меню. «Це що?» – спитав він. Гарга придивився до меню. У цьому кафе із засмальцьованими стінами вони були самі. «Тут написано «За королівським призначенням, капітане», – гордо відповів він. «Що це значить?» – Гарга почухав голову Чарпаком. Це значить, сказав він, що якщо король сюди зайде, йому це сподобається. Чи в тебе є щось не надто аристократичне для мене? Кисло спитав Ваймс і замовив скипку плебейського підсмаженого хліба та пролетарський стейк, настільки недосмажений, що досі було чутно, як він мукав. Ваймс їв його за стійкою. Невиразне шкрябання порушило його думки. Що ти робиш? спитав він. Гарга винувато підвів погляд від свого заняття за стійкою. Нічого, капітане, сказав той. Він спробував сховати докази за спиною, коли Ваймс заглянув через покшикрижений ножами дерев'яний прилавок. Ну ж бо, облуду, можеш мені показати. Гаргові м'язисти руки неохоче з'явилися на виду. Я лише зішкрібав старий жир зі сковорітки, пробурмотів він. Ясно. І як давно ми знайомі, облуду? спитав Ваймс зі страхітливою лагідністю в голосі. «Та вже багато років, капітане?» – сказав Гарга. «Ви приходили сюди чи не щодня регулярно. Один із моїх найкращих клієнтів». Ваймс перехилився через прилавок, аж поки геоніс не опинився на одному рівні з розплющеною рожевою штукою посередині Гаргового обличчя. «І чи за весь цей час ти хоч раз змінював жир?» – вимогливо спитав він. Гарга спробував позадкувати. «Ну, він був мені як друг той старий жир», – сказав Ваймс. «Там є маленькі чорні часточки, які я запізнав і полюбив. Це страва сама по собі. І ти вичистив кавник, правда ж? Я відчуваю різницю. Це кава любов у каноя». Відсилання до старого жарту, відомого, зокрема, з шоу Монті Пайтон, «Чим схоже американське пиво і любище у каноя? І те, і те близьке до води». Якщо я коли-небудь так упробував. Та інша кава мала присмак. Ну, я подумав, що вже час. Чому?» Гарга випустив сковорідку за своїх опицькуватих пальців. «Ну, я подумав, якщо король раптом сюди навідається, ти геть здурів!» Але ж, капітане!» Ваймзовий звинувачувальний палець на дві фаланги занурився у дорогу Гаргову камізельку. «Ти навіть не знаєш імені того нещасного хлопчини!» – вигукнув він. Гарга зібрався з думками. – Я знаю, капітане, – промимирв він. – Ясне діло знаю. Я бачив його на декораціях і всьому такому. Його звати Рекс Віват. Дуже делікатно, розпачливо хитаючи головою і плачучи в глибині души над основоположною рабською улесливістю людства, Ваймс його відпустив.